Flash Lab Educa O minuto que educa Olá, sou o Diego e tenho 10 anos e gostaria de saber como se formam os buracos negros Os buracos negros formam-se quando estrelas supermassivas muito maiores que o nosso Sol morrem e colapsam sobre si Os buracos negros são pontos muito pequenos e muito densos onde a força da gravidade é extremamente forte e de onde nem a luz consegue escapar A contrário do que possas pensar os buracos negros não sugam toda a matéria à sua volta. Para que isso aconteça, a matéria tem que passar o horizonte de eventos, uma fronteira para lá da qual não é possível escapar à força gravítica do buraco negro. Essa matéria é então sugada para o seu centro, também chamada de singularidade. Atualmente ainda não se sabe exatamente o que ocorre dentro de um buraco negro, onde as leis da física, como nós as conhecemos, não se aplicam. Sabias que até agora são conhecidos dois tipos de buracos negros? Os buracos negros de massa estelar, de tamanho semelhante a asteroides, formados a partir de estrelas muito maiores do que o nosso Sol, e os buracos negros supermassivos que ocorrem no centro das galáxias. Flash Labiduca, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro. Este trabalho é financiado por fundos nacionais, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, No âmbito do projeto UIDB 05083-2020. Flash Lab Educa. O minuto que educa.